Elogiul întrebării Orice întrebare, spune Zaharia Slichter, fie ea cât de inocentă la prima vedere, e o sondă aruncată în densitatea obscură a cuvintelor și, în ultimă instanță, un mod indirect de a se manifesta al esențialei nostalgii a spiritului după perplexitate. Căci acel care întreabă cu adevărat, cu întreagă lui ființă, luptă, poate fără să-și dea seama, pentru triumful întrebării. Încearcă să ajungă în locul unde niciun răspuns nu mai este posibil, sau toate sunt posibile, și unde mintea plutește ca într-un mediu firesc în apele grele ale perplexității. Din acest unghi, felul încăpățânat și pentru unii irritant de a întreba al copiilor are o semnificație filozofică mult mai gravă decât felul de a întreba, pretențios tehnic și în fotcomod, al metafizicienilor de profesie. La urma urmelor, pentru profesionalii gândirii, întrebarea e un simplu joc și încă unul cu reguli de tot elementare, față de care regulele șahului, de pildă, ar părea de o miraculoasă complexitate. Un joc dintre cele mai puerile, ca să folosesc un eufemism, pentru cine știe să-l privească riguros analitic. Ar trebui ca filozofii să se obișnuiască să mediteze în preajma copiilor, să încerce chiar să redevină copii, ca să-și recapete pierduta vocație a întrebării. Ceea ce ar trebui ei să învețe în primul rând este că nu există niciun criteriu obiectiv pentru stabilirea unei ierarhii sau a unei taxinumii a întrebării. Orice întrebare, fie ea cât de absurdă, e la fel de justificată ca oricare alta, între una și cealaltă e imposibilă orice distinție de valoare sau de natură. Un al doilea învățământ important cu care s-ar putea alege filozofii, dacă s-ar apropia de copii, ar fi următorul. Orice întrebare face parte dintr-un lanț interrogativ infinit. În dialectica întrebării, răspunsul nu-i decât un mișloc, funcția lui fiind exclusiv aceea de a genera altă întrebare. Sensul procesului interrogativ, indiferent de conținuturile lui practice, care în planul infinitului se identifică, este acela de a îngădui realizarea categoriei perplexității. Cine întreabă sau se întreabă cu seriozitate, explică Zaharia Slichter, nu caută răspunsul, ci posibilitatea unei inserții în lanțul infinit al întrebării. Răspunsul e moarte, întrebarea viața, desigur, într-un înțeles pur spiritual și ca atare esențial-dramatic. De aceea, scepticii sunt, în ciuda aparențelor, tot ce poate fi mai străin de natura interrogativului. Ei sunt niște corupători primejdioși, căci degradează întrebarea până la a-i da funcția unui răspuns și încă definitiv. Mă tulbură întotdeauna când revin la el un fragment din Noul Testament, Evanghelia după Ioan, în care Iisus spune față de Pilat, Eu sunt atevărul. Și Pilat, scepticul prin excelență, replică printr-o întrebare răspuns, ca și cum o singură întrebare ar putea să-și fie sieși suficientă. Ce e adevărul? Și capitolul se încheie cu tăcerea lui Crist. Replica lui Pilat, estetic sceptică, dobândește prin tăcerea lui Crist ecoul unei interrogativități infinite, o întrebare trivială, prin orgoliul ei secret de a fi răspunsul, capătă deodată rezonanțe sublime. Tăcerea lui Crist, în acel moment, este cel mai adânc elogiu al întrebării din câte s-au făcut vreodată, căci în perplexitate se poate intra doar prin poarta tăcerii. Tot de la copii trebuie să învățăm, arată Zaharia Slichter, că tăcerea e forma a întrebării. Clipa în care întrebarea se întreabă pe ea însăși, devenind perplexitate. Evoluția intelectuală a umanității, care nu-i decât extinderea imperiului prostiei, are drept principiu teama de întrebare. Din oamenii au încercat să îmblânzească întrebarea, să o limiteze, să o facă neprimeștioasă, ba chiar folositoare. Miracolul limbajului s-a transformat într-o tehnică a răspunsurilor operaționale. Ipotezele cele mai fragile au fost investite cu prestigiul unor realități, care de altfel pot fi oricând înlocuite cu alte realități mai utile și, în toate direcțiile, printr-o trădare mereu mai perfidă a cuvintelor inițiale, au început să funcționeze așa numitele legi ale progresului. Cuvintele s-au îmbogățit... S-au îngrășat, s-au înmulțit, s-au așternut straturi, straturi peste lume, întunecându-o. Din cuvinte s-au născut uroaiele tuturor demagogiilor care fac irrespirabil aerul timpului. Și adevărul însuși a devenit un cuvânt printre altele. Prin destinația lui spirituală, cuvântul e dat doar ca să fie trup întrebării. Ca întrebarea care-i ființă, să se poată revela sieși. Cuvântul e hrană pentru flacăra întrebării. Să întrebăm lumea așa cum își întreabă copiii părinții. De ce? De ce? De ce? La nesfârșit, până la epuizare. Și atunci categoria cauzalității ne va apare absurdă. Să întrebăm lumea cum? Cum? Cum? La nesfârșit. Și atunci categoria modalității ne va apare de neînțeles. Să întrebăm lumea când, când, când, până când timpul ne va dezvălui esențiala lui în existență. Să întrebăm lumea unde, unde, unde și să pătrundem în paradoxul spațialității. Ca să ne mântuim, trebuie să ducem până la capăt, un capăt fără capăt, toate întrebările care ne răsar în minte, de la cele mai naive până la cele mai complexe și abstracte. Fără să facem între ele nicio o diferențiere, de o egală umilință în fața tuturora, căci toate drumurile care se desfășoară sub regimul interrogativului, consecvent urmărite, duc în același loc vid de cuvinte, plin de adevăr. Legea morală. Legea morală, crede Zaharia Slichter, nu este dată nici spre a fi respectată, nici spre a fi încălcată, ci spre a fi înainte și dincolo de orice lege. Criteriu al criteriilor. Nucleu pur, din care iau naștere ca niște emanații, posibilitățile de a o împlini sau de a o terfeli. Esența ei coincide cu idealitatea ei. Practic vorbind, nu există oameni morali și oameni imorali. Față de lege, toți sunt imorali într-un chip absolut. Și actul moral suprem este conștiința acestei stări, disperarea infinită fiind consecința inevitabilă. A promova legea sau a o nega sunt posibilități exclusiv teoretice, care n-au nimic de a face cu viața, așa cum curge ea ireversibil printre cuvinte schimbătoare. Legea morală nu poate fi decât recunoscută într-o primejdioasă iluminare intelectuală care poate orbi mintea. Ea poate fi chiar înțeleasă printr-un fel de har în înspăimântătoarea ei abstracțiune. A o aplica este însă o imposibilitate. O imposibilitate pentru că, aplicată, legea se înstrăinează de esența ei, pentru că rezultatele la care duce aplicarea ei nu pot decât invoca, nu și întrupa, nu pot decât goli de substanță, reducându-o la condiția unui nume care poate numi orice. Orice lege e cumplită. Legea morală e cea mai cumplită, mai tăioasă chiar decât privirile îngerilor. Mai limpede și mai înspăimântătoare în inflexibilitatea ei tăcută, mai dură, ea nu iartă și nu pedepsește, mai inumană, pentru că ea este sursa libertății noastre de a fi orice altceva decât ea. Ca oameni suntem condamnați să tindem spre ea, dar vai, fără să avem dreptul de a spune vreodată că ne supunem sau nu ne supunem ei căci într-un caz și în celălalt nu am face altceva decât să falsificăm legea, conformându-ne sau respingând nu legea, ci o fantasmă a ei, o umbră a ei iluzorie. Ceea ce ne e dat sunt doar niște reguli, niște sisteme, mai mult sau mai puțin autonome de reguli. Conștient sau nu, le alegem pe cele proprii jocului pe care vrem sau putem să-l jucăm. Calea spinoasă și stearpă spre lege Începe însă abia de la negarea jocului prin însăși îndeplinirea riguroasă a regulilor lui, ceea ce nu e altceva decât o modalitate a ironiei. Conștiința legii implică lucrarea destructivă a ironiei. Într-adevăr, revelația legii e acordată doar celor care îi descoperă prin ironie absența din oricare sistem de reguli, indiferent de pretențiile lui. Altceva nu se poate spune despre lege